diria va ba, asteburuari begira jarriko gara hemen e, argulluan e, saioan eta gaurkoan e, bueno ba 20 e, 13garren am, e, ibilaldi neurtua oihartzunen e, gu, e, gurutzeko bizardia elkartereko mendetaleak antolatuta eta horren inguruan e, Mikel eskurra dugu hemen Kaixo Mikel egunon? egunon Urbildu pixka bat e, zera a ah, vale Kaixo, Mikael, egun honan no, bai? Egun honan no. bai. Bueno, e, bost hor duko, imilaldia e, antolatu zute, urtero bezela. Ez egite, hogeita e, amainugarrena izateko horrek esan nahi du aurrekoak, arrakastatxoak izan ziela, ez? Bai, bai, bai. E, Batzutan e, gexiago lehendabizik urtetan, e, ba, mantxo zean, eta, bueno, mm, bai, urtero izaten du bere, bere xarma gazoak atxek. Mm -hmm. Bost, e, ordu, inguruko ibilaldia, beraz. E, haimat, e, bueno, arautegi bat ere plazaratu duzu ezta? da? bai, bueno, e, arautegi zehatz, lehen igual zehatzagoa ibiltzen genduen, baina orain, ba, arautegi, arautegi zorrotzik, e, antalatzen dugu martxa bat, eta harren inguruan, ba, e, bueno, e, jendiari e, nola baita, ba, e, Taldeka jar, jartzen ditugu eta orduan, ba, e, lehen ba, zehatzago zen e, ba, e, minutu edo orduz, edo zean, orduan orain ba, apuntatu gala, ba, martxai ematen dugu. Bueno, e, bat ibilaldi e, bat antolatzen dugu bai. Mm -hmm. Bueno, e, esan behar dugu, irtera, oi hartu gozien dela, plazan dela, ez da? Bai, bai, bai. Hori, e, e, lehenengo urtetan, e, e, oiartzun di gateratzen ginen eta oiartzunen bukatzen genuen baita ere. E, gero elkartean e, lokala eta nola antolatu genituen, hor duen gero oztikan ba, oiartzun di gatera eta ba, gurutzen buk, e, bukatu edo amaierea ematen diogu. Uh -huh. e, Zer horretako, enberdute? hori, e, 7 ertedik jartzen dugu. E, orduan 7 eta 4 den, e, ba jentzia 7tik aurrera hobia. Orduan ba, bueno, 7 ertikoko normalean puntuala antzian ibilizkeo denantzako beto. Bai, hori, oi, oi hartzenen bizkar imposible da puntualidadeak, bakien gonalgoak <hazurra> gean. Baino, tira, eta non ema berda? Izena. Eh, ori e, ateratzeko orduan, ba bueno, hauek e, hori gaya, eta E, Kontse gupian hori e, izaten e, dugu mai bat ane da eta ane izena zeatu eta e, martxan ematen dugu talde bakitzari. Kostu ikano badu? O? Ez, momentuan ez. E, Zerbaitan, e, bueno, zalantze txiki batzu jendiak esaten gizaten ze zer kobratzen da? Ta ez, ez dugu kobratzen, hau, e, udalak digan e, e, launtza txiki bat jas, e, jasotzen dugu eta horrekin, ba, e, gaztua kubritzen saiatzen geha. Mm -hmm. Bueno, eh pizkat kontai izango den e, ibilaldia? ibilaldi. Bueno, aurten e, jarri duguna da nolabait e, ba oiarzunentik antera, eh kotxeko petikan atera eta hortikan altzibarrea jaitsiko gea eta altzibertikan eh aranburura e, tikan barrena arraskularrei joko gea. Araskularetik, e, Zabalen barrena, ingurutikan ingurutik, joko geha, Zulatxipi e, zula borda, handik, Bela Bita, Bida Bietara hiloko geha. Gio gortik, e, etorreko geha, e, zean, Txarondo, e, txarondo ez, e, ainaki anyaki aldea, Ainakitikan borda berrin barrena, Txarandoko e, errotan barrena, eh aterakoa olatzea olatzetikan gero hartuko dugu bidegorria eta e, etorriko gea e, ustapide plaza ingurura hortikan olaismein barrena ardotzetigan iloko gea e, galzibordaino galzibordatik an e, xarobe txiki ondoan barrena e, aterako gea e, borroga e, txikira Gio hortikan eh, Miranda Zabal guk sosuan deitzen diogu, hortikan hetxikogea bera, eta birautzien barrena hartuko dugu urkabea. Gio urkabetikan eh, peliberrean, dakiaunen hetxikogea eh, beko txokoraino, hortikan birauz, birauzta honkogea, handiko bueltan miagasarren barrena, eh, hortikan hilokogea ar, eh, arkaleko arkaitzeta, Hor, aukera izango dugu baitare, batzuk e, nahi duenak arkaitzetik pasatuko da, eta bestera berriz, ba, ipar aldetik genbarena, arkaitzak iogabe. Hor, arkaitzetan, aurten daukagu, e, bueno, e, arkaitzetan daude e, puntades berdinak, eta azkenekoa da, e, ba, bueno, fuertia edo deitzen dioguna. Eta aurten ospatzen da, hain juxen, ama jurko urte dela, eta Eta ordun handikan pasatzia iritzu zitzakeen, ba bueno, baita ere hori aprostua eta. Eh, horrela eingo dugu hortikan jaitsi eta gurutzeko amaiera. <tusurra> bueno, eh bost ordukoa da ez egite ibilaldia itzeko esperientzia txiki bat berdar o? Ez, eh, bueno, e, gauzak garbi sateko e, bat ibili berda, hori horrela e, da, baina on E, bost ordu jartzen da, ba, zenbait jaterako da, eta egingo ditu, ba, iru ordu terdilean. E, eta beste batzuek, ba, bost ordu berko ditu bineo. E, normalian, lauta, lau bat ordu, lau terdilean, egi bilaldia oiteko, ez dago problemikan. Ez dago, e, malda haundirikan, e, ere malda pixka batzuk bat ditu bineo. Ez dago, malda haundirikan, eta ordu e, nahiko esu da, alderdi hortatik. Uh -huh. Eta, geho, gozea ez, hamaik edako aiztengo da? Bai. Bai, bai. Hori lehen sandizuten bezala, ba, zean e, udalan laguntzarekin eta hor txiki ba, e, e, bat jasotzen dugu eta hori aproestuz, ba, eh nolabait dugu goiz pasa bat, eh geon ingurua piskatiz izautuaz, eta zen, eta gero launa arteko, ba, eh amaiketako pisk antolatzen dugu eta. Uh -huh. Orduan, horrela izaten da gure zea ibila dela. Bueno, ba ez da gait amaitzeko Mikel, e animatu, erritarrak parte hartzeko? Bueno, e, irutzen zaito jartxunta inguruan, ba bueno, mendidaba e, maite dugun jendea asko gaudela eta orduan asko bultza berrikan ere ez da izaten e, zehanez. Ba bueno, mila e, irten bide izaten diak gaurko egunian, batzuk e, iskin batea, besti bestea, orduan, ba bueno, e, alderde jortatikan ibilaldik e, politba dela, eh girua laguntzen baldemadiu beitzata hobeto eta ba bueno ba animatu e, eta elkar behar. gehala ba Mikel esker eta Eva zemuaz ateatzen den dena eskerrik asko vale hori, agur